Ваду зору я відчував лише ввечері та вночі і намагався в цей час не їздити. Загалом же, за 10 років шоферського стажу я не мав жодної аварії. Була неділя, На шосе майже не траплялося зустрічних машин. Накрапав дощ, але дорога кликала їхати швидше. Ми рухалися московською трасою, побудованою нещодавно з подвійним розрахунком. Водночас, як автомобільна... Магістраль і як запасна смуга для посадки військових літаків на випадок війни. Сказати, що це винятково гарна дорога, мало. Вона просто не чувана в умовах радянського бездоріжжя. Складена з величезних залізобетонних плит, проведена від далік сіл і райцентрів, вона дозволяла їздити з західноєвропейськими швидкостями. Я піддався цій думці та не врахував одного. На західних дорогах немає диких, Непозначених переїздів через трасу А тут колосні машини і підводи Перетинаючи магістраль Натягували на неї польового ґрунту Який після найменшого дощі Коробився слизькішим від криги І ось на одному з таких переїздів Я відчув, що колеса машини Відірвалися від бетону Ми не їдемо, але летимо. Це була якась мить, але я пережив стільки Що можна було посивити Може й справді посивив Але не волоссям а бородою тоді я голився, тому й не помітив сивини в бороді. Волоссям я вдався в матір, яка й померла без жодної сивої волосинки. Звичайно, я злякався не так за себе, як за пасажирів, вельми дорогих мені людей. Добре, що я в ту смертельну мить не натиснув на гальма, бо тоді машина на кілометровій швидкості неминуче злетіла без дороги. Чому я вберіжся від гальмівного рефлексу, далебі не знаю. Розум тут допомогти не міг. Йому бракувало часу. Що ж до рефлексу, то він настроєний саме на те, аби тиснути на гальма в кожному небезпечному випадку. Так чи так, але машина знову відчула бетон під колесами і спокійно покотилася далі. Ніхто з моїх пасажирів не помітив жодної небезпеки, чим я був дуже задоволений. Так вони ніколи й не дізналися, як близько були до трагедії. Я не міг їхати далі, мусив поспати, бодай з годину. З'їхавши з магістралі, відразу ж потрапив у байору. Пробував вилізти з неї, але марно. Ми тільки глибше занурювалися колесами в багно. Виснажений усім пережитим, я заліз на заднє сидіння і одразу заснув. На той час кожний нервовий струс у мене завершувався міцним сном. Нервова система була ще здатна самовідновлюватися. На жаль, десь після п'ятого десятку я цю здатність втратив. Добре, що дощ припинився. Мої пасажири терпляче очікували. Прокинувся відсвіженим у доброму гуморі, навіть щасливим. Мабуть, доброму настроєві передовсім сприяло те, що до салону Волги зазирала усміхнена Олена Федорівна. Ми дварили чимало часу на відпочинок і на спроби вилізти з байори, і вечір застав нас у борзні. Їхати вночі не зважувався, не забуваючи про свою одноокість. Отож вирішили заночувати тут. Я, мов, про цей райцентр добрий спомин. Мабуть, року 1959-го тут відбулася читацька конференція за романом «Вітер в обличчя», після якої весь борднянський актив наче з першим секретарем райкому до півночі розважався за багатими столами, непомірно вшановуючи автора. Горілка і шампанське лилося рікою, не бракувало навіть чорної та червоної ікри. Окремих номерів у готелі не виявилося. Пригадавши пишне прийняття та запрошення приїздити частіше, я зателефонував секретареві Райкому на квартиру. Був певен, що він мені зрадіє, але у відповідь пролунало крижане. «Ну то де ж я вас поселю? Собі на голову!» Гадаючи, що хазяїн району мене не впізнав, я пояснив, хто телефонує та чому ми опинились у боржні. Цього разу секретар Райкому обізвався ще непривітніше. «Не дзвоніть більше!» Слава Богу, хтось із працівників готелю мене впізнав, і нас якось таки розмістили в загальних кімнатах, чоловіків і жінок окремо. Я довго не міг заснути, намагаючись зрозуміти, чому так різко змінилося ставлення до мене. Мені все ще було не втямки, що я втратив прихильність партії. І це вже не на день, не на рік, а назавжди. Я й досі не розумію, чому секретар Борзнянського райкому виявився таким поінформованим про мою особу. Невже відповідна інструкція була спущена аж до районного рівня? А може, він випадково почув про мене розмову в якомусь із київських кабінетів? Чи оте хамство належало розуміти якось інакше? Та я вже добре знав, що номенклатурні люди діють не за емоціями, а за вказівками.